Uztaila astapenean, jedoan fai, depresuaren iesaldi ikusgarriaren ondotik, joko presondegian miaketa horokor bat egina izan da. Miaketa horren ondotik, bere ziegara itzultzerakoan atsemandu itza Mikel albixu iriartek, bere liburu baten gainean ezagia, That is for you, fuck! Ondoan, bala bat majaztua zelarik. Susmoa, kartzeleko funtzionarioen doa, jantzana kasonok, haste untan eginen du salak prokuradoreari entzuten dugu. Ordoan, justu mileketezak edo, ordoan jupusatzen da tartean inorez dela sartu uh, zigan, jupusatzen da. Susmoa onziak direla, uh, funtzionarioak uh, eta bintzat egin uh, dut. E, nak, o, o bat, batek bintzat egin e, e, duela e, jotzan mehatso Aste batzuk ere erasutu izan da, e, preso sozial batek erasutu zuen, hospitalean bokatu zuen, enaiko larriki. Hor duan, hor, epemotzean egia da, dirilak gertakari oso larriak, baina zairexa, eta hor egia da, ganea funtzionarioen partetik uh, izaitea, o bintzatsoz mori izaitea, ba... Ba, askik kezka da. Tenbora berean asteburuuntan beste bi gertakari euskalpresua lotturik, larun batean, familieen autobus batajikatua izan da algeziraaseko presoondegitik istripu bat ere bisita egiteraioaten ziren jabi gaiaga gesuaaren lagunen autoari egota lehartu zitzaion Madrilenen gertatu zen ostiralean, Kordoobako presonde gira bisita egiteraioaten zirenean.